Då kör vi. Absolut. Hej nu, vi är i Hard Välkomna till Hard Rock med Nico och kaptenen. Det är jag som är kaptenen. Jag som är Nico. Idag ska vi prata lite grann om våran bakgrund till varför vi kom in på rocken, helt enkelt. Precis. Låtar och band och grejer som formade oss till de vi är idag. De fina Ja, Jag menar det. De skäggiga män vi är. <rör> <rör> så är det. Jag vill ju börja. Med... Absolut. Det är nämligen så. Jag har rocken alltid funnits i mitt liv. Uh, mest tack vare att min far var jag ska säga glamrockare /pudelrockare. Oh. Så i bakgrunden har jag alltid haft Def Leppard, Poison. Jag har haft Motley Crue, alltså farsans favorit i Europe. Ja såklart. V vem gillar inte Europe? <laughs> Hallå Sverige. <laughs> uh, men själv så kom jag först in i hårdrocken i mellan nej, högstadiet till och med. Jag uh, fick en platta av min mor och far. Jag tror det var under min födelsedag. Mm. och eh, den ändrade mig totalt och det var Iron Maiden Edward, The Greatest Hits The ah. Great Hits ah, ja, ja. Collection mm. och eh, när man slog på Run to the Hills och Number of the Beast det var ju magiskt då var man ju fast, kan ju inte säga något annat Nej, precis eh, alltså Maiden har haft, Maiden har nog haft den största inverkan på de flesta hårdrockarna Ja, jag. jag skulle tro det från början liksom de är sen, så lätt smälta alla kan ju lyssna på dem. Ja, som, precis. Nej, de är helt fantastiska. Eller hur? Nej, sen blev det ju, under högstadiet, då var jag ju en sån här person som eh, lyssnade mycket Maiden, det blev Osseos eh, Europe självklart, Farsans Genes sitter kvar. Och sen, eh, men eh, jag tyckte inte om någon annan hårdrocksmusik riktigt. Mm. Som eh, polarna, de ville alltid spela Hammerfall, och jag avskydde Hammerfall, Alltså det var, inte, det var inte rock för mig. Jag, jag kunde inte lyssna på det. De drog på det i klassrummen. Jag bara, nej jag går härifrån. Jag skulle ha min Ossi. <laughs> Och det sjuka är att eh, idag är Hammerfall ett av mina favoritband. Så det är så här, ja så kan det gå. <laughs> ja men det är alltså som hårdrockare. Så det, man, man kan gå från, ja. från, från så lugnhårdrock det, det är inte riktigt hårdast som man någonsin har hört Nej, precis. sen efter det så började jag på gymnasiet och under den perioden så var jag i två olika perioder kan man säga eller två mm. olika stadier mm. ena var power metal det var då jag kom in mm. i det här som hammerfall och mm. lite sådana där och det gjorde liksom bort på det och den andra så kom jag över på glamrocken <laughs> lite senare 80 talets glamrockum på ja. Och det var ju Mötley Crue blev jag kär i och massor av såna här olika band som Poison och ja. Def Leppard och allt. Lite så här blandat. Det var mycket poprock men mest glamrock då. Mm, mm. Eh, så sen efter det så när jag slutade gymnasiet då gick jag nästan enbart över till core metal. Mm. Körde på, det är liksom som man kan säga att jag under mesta delen av mitt liv så, eller så jag började lyssna på hårdrock så har jag varit en periodare. Men nu för tiden så lyssnar jag på allt så länge det är bra. Mm, mm. Så det är den vägen jag har kommit in på. Mm. Så idag lyssnar man ju på allt från new metal till gammal klassisk 80-tals glam och ännu längre bak som gamla sabbatlåtar låtar allting. Mm, mm. Liksom. Ja, det är fantastiskt. Om, om man ska säga du började någonstans 80-talets glam mm. och vad jag vet nu så har du kommit in mer på uh, lite trashig uh, numetallstuket. Ja, precis. Ja, det stämmer absolut. Det är, jag har till och med börjat lyssna på något som jag aldrig kunde tro förut och det är ju dödsmetall och allt sånt. Mm. Så det kan man sitta och lyssna Liksom bara, vad sjunger de? Nu kan man till och med lyssna och liksom förstå hur de sjunger. Förut var det bara skroll, skroll, skroll. De bara vrålar, men mm. äh, nu hittar man ju skärmen i det, där, äntligen. Mm. Så nu har man väl växt upp lite i hårdrocken också. Ja, precis. Men jag, jag tror de flesta går den vägen och just när det gäller Melodöds, döds, black metal att många från början liksom avskyr det eller inte tycker om det på grund av att ja men ditt jävla bröl tycker de från början sen så kanske de kommer in även ja, de hittar någon låta med ett skönt riff den en skön refräng och sen så liksom börjar de tänka efter lite grann att vad fan man kanske ändå hör vad fan de sjunger om man nu bara ger det tid ja precis men det är liksom många är ju, får ju liksom mycket från sina föräldrar mm. så dödsmetallen var inte så vanlig liksom, när våra föräldrar kör liksom. Det var ju som min farsa, han körde ju han är ju gammal glamrockare mm, liksom mm. alla där. Så det är, liksom, det är klart jag har liksom fått mycket av honom när han sitter hem och spelar ja. gamla klassiska LP-skivor liksom. Ja, precis. Nej, så det var så mitt började hela resan. Ja. ja, för dig då kaptenen. Ja, jag började min resa faktiskt jag hittade ett, ett kassettband i, våran, i mamma och pappas gamla bil uh, med jag hade ingen aning om vad det var, det var bara, det var, åh det här var ju magiskt, det här, liksom, åh, jag måste ha mer av det. Och sen jag på det var Manowar. Ja, oh, inte dåligt att börja med. Nej, det är absolut inte dåligt att börja med. Och första låten jag hörde det var eh, Brothers of Metal. Mm. Och sen var man ju fast. <laughs> som, som, som, hela grejen med New Wave of British Ever Metal. Mm. Eh, med Maiden och Saxon och... Alla de där liksom med Biff Bufords ja, röstade alltså, som 63 år gammal det sjunger som att man själv skulle vilja bli ja, den här precis. åldern. Ähm, men sen så gick det väl, det gick ju som sagt, sagt över på Maiden, gick över på Saxon, ähm, lyssnade väldigt mycket på äh, Judas blev det mycket också. Av. Ja, precis. Äh, och sen liksom, därifrån så utvecklades väl inte direkt till hardrocksbanan utan jag gick över mycket på punk uh. svensk punk uh, okay. uh, väldigt trallvänligt väldigt sådär uh, Ebba Grön vilka tycker inte om Eba Grön uh, egentligen ja, men sen så var det därifrån som punk så kom jag faktiskt över på uh, hade, en, uh, hade en en, en teknoperiod om vi ska vara ärlig på en två tre år det kan hända där, där, alla ja ja <laughs> <hända> det hände det det släppte liksom allt vad hårdrocken var bara jag skjätte i det och sen därifrån så började arbetat till Max eh, sakta men säkert då till vad, den jag är idag eh, ja, alltså, det blev väldigt mycket glad poprock pop -rock, eh, innan man föll följ i eh, fällan vad eller som mellan döds och numetal och Slipnått var ju en, ett stort steg på vägen när jag gick in. Jag måste gå till sjuan, åtta, någonstans. Då börjar man lyssna mycket på Slipnått. Ja, ja. I och med barn och polare, liksom, de, de lyssnade ju mycket på det där och sist man var förstår. Så kom man in på det där och, och till 96-97% så är det ju bara hårdrock. av alla lag. Det, det är inte bara. Um, den lättlyssnade hårdrocket utan jag försöker gå en, en, ett steg till in på liksom mer brutala dödsen och försöker liksom lära mig att tycka om det. men Det är det som är så fint med just hårdrock och allt. Det finns ju så sjukt mycket olika liksom mm. inriktningar. Så man bara mer än en chans så kommer man alltid kunna hitta något nytt som man kommer bara älska. Ja, ja, absolut. Och det är det som är så fantastiskt. Och det är som det som jag gillar nu, som jag är inne på mycket nu det är att jag försöker hitta nya band och såna här som inte har kommit upp så här eller något lite så här med garageband. Det har jag börjat mm. falla i nu. Man hittar, det är svårt att hitta men om man väl hittar det, det är tungt och man känner verkligen att de här killarna och tjejerna ja. kämpar verkligen för ja. att få fram sin musik Absolut. och det är fantastiskt. Ja, det är, vi, vi har ju den förmånen att vi får följa med på många bands resor nu i och med om vi ska ta ett alternativ så är det Lifer Precis. Som vi har följt från start i stort sett När, när bolaren tog vid som, som Frontare Som du även förde in mig när vi började Ex Umgås för första gången Ex Fantastiskt liveband bland annat jo, jo, jo. Det, det är inte många som slår dem live nej, De är nej, riktigt bra Visst, då, då, de har sina ups and downs Men de har på senare tid Fått till någon sorts Kontinuerligt flyt Och flow i sina spelningar utan de har de är in i en mellanfas just nu innan de har hittat sig själv helt. Precis. Men det är nog speciell känsla. Liksom. Även liksom ser dem live och sånt det är, man känner sig så jäkla nära banden på något mm, sätt. Jo. Som är svårt att få när man ser de här stora banden. Man bara, de står uppe på scen. Skitkul att se dem. Men det är inte alls samma känsla som att stå nere i någon källare eller något och trycka på med så här tre band som man inte har hört förut. Och det, men det som är svårt det är att förklara den här känslan för någon som inte var med. Alla som exakt. ni som lider ut, som lyssnar, som har varit på ni förstår exakt vad vi pratar om. Men ni som inte åker och bara kolla någon sånt här band, ni liksom, behöver inte gilla hård jättemycket eller den sorten. Ni de kommer bara gilla gemenskapen, känslan. Alltså, det är fantastiskt. Ja, men alltså, det, det är bara sådana små saker som gör liksom att man växer som hårdrockare och person också. Ja, att man bara chansgår på ett band. Man, ja, man har aldrig hört dem innan. Så man vad fan, vi går väl och så kollar vi då. Och så är det bara så jävla bra. Nej, mm. äh, det, är det. det är fantastiskt. Ja, ja, ja. Och det är lite det nu lite chanssegment också. Över till framtiden med podcasten också. Mm. Vi kommer ju vilja satsa mycket på att försöka få fram nya osagnade band och sånt som försöker ja. spela. Absolut. Vi försöker nå ut med dem och är ni såna som har ett band eller liksom osagnade eller mindre kända mm. och vi skulle jättegärna vilja att ni hör av er till oss med Absolut. er antagligen om vi spelar musik eller kanske en intervju, liksom dra iväg ett mail till oss och mm. det är lättare att ni hör av er till oss än att vi hittar er Ja, precis. Det, det, det, det blir så mycket enklare. Vi har ju Uh, flera band klarar faktiskt uh, För intervjuer vis uh, Bara för att ta ett exempel mm. så Scar Symmetry man Lasse och Robban Från uh, Scar Symmetry Kommer vara med på en uh, Skype-intervju uh. Framöver Det är helt sjukt, de är fantastiska grabbar Ja, herregud ja. Uh, Även uh, Black Creed från Ånge Kommer vi ha med uh, Och Ska vi se Red Surface, Kiruna. Red surface, Lifeer kommer vara med på det här. Precis, vi har ju även The Drake Equation. Ja, det från Västerås. Precis, ja. Västerås Precis. grabbarna. Och eh, en rolig nyhet som jag fick, som jag fick eh, igår eh, är att vi kommer intervjua grabbarna ifrån Regular Ordinary Swedish Meal Time framöver. Och ni som inte har sett det så är det några grabbar som eh, vi kan kalla det lagar mat på Youtube. <laughs> har ni inte sett det, gå ut på Youtube och sök på dem de är fantastiskt roliga. Ja, är Helt underbara. Ruggigt bra. De har ju varit borta ett tag nu men nu är de på gång igen. Vi ser riktigt fram emot det. Exakt, exakt, exakt. Men eh, vad är det mer vi kommer göra i framtiden? Vi, vi kommer ju ta upp allting som man behör och göra så enkelt det är det. Precis. Vi kommer, vi kommer ha ölprovning. Eh, Precis. Vi, kommer, eh, vi kommer ja, vi kommer spela in, spela in avsnitt på, på, på Resande fot också. Eh, det Kanske kommer bli lite sämre kvalitet, men det skiter vi. Det är hårdrock. Vi kommer att snacka om de bästa hårdrockshaken omkring ja, lokalt. Uppsala, Stockholm, Gävle och så, vidare och så vidare. Vi kommer att prata om dokumentärer, vi kommer att prata om böcker. Även lite sådana här nördiga grejer. Men som innehåller i hårdrocken som vi tycker är värt att ta upp. Liksom. Absolut, Allt inom hårdrock kommer vi ta absolut. upp. Vi kommer försöka få med er lyssnare att prata med oss och ställa frågor och vi ska försöka besvara dem så bäst vi kan. För det här är ju inte bara en podcast för oss, för att vi vill ju även att få en stor gemenskap som en enda stor hårdoktsfamilj. Exakt, exakt. Så ska vi prata om något som är oss väldigt kärt, nämligen skägg vi kommer köra lite topp 10-lister, vi kommer köra fyll i vi kommer köra vad, vad man ska ha på sin bucketlist inom hårdrocken. Eh, band som du måste så, som du måste se innan du eller de dör. Allt inom hårdrock, hårdrock Ja, ja helt allt, enkelt allt inom hårdrock allt. Det är inom den här hårdrock. podcasten som eh... Liksom som att du pratar med dina vänner. Exakt, det är liksom, vi är vi två kommer, vanliga grabbar. Vi ja, ja. älskar att snacka hårdrock. Det är det här podcasten går ut på. Ja, ja. Vi kommer även ha med gästpratare. Absolut. Eh, så är du med i ett band? Eh, är du en frontare? Eller ja, whatever. Eh, så vill du vara med oss så skicka ett mail till oss på hardrockpodcast@gmail.com at gmail.com eller skriv till oss på Facebook. Facebook. .com slash hardrockpodcast och säg varför just du vill vara med oss. Precis, och även om ni vi, kan, vi liksom höra speciella grejer, någonting ni vill att vi ska ta upp dra iväg ett mejl, skicka mail, bara, vi läser vill ni, ja allt kritik, ros, vad mm, som mm, helst mm. skicka, ja, ja, ja, vi tar emot allt liksom, ja, ja absolut. och som sagt, speciellt är ni ett band som vill synas vi vill hemskt gärna hjälpa till med det och så skicka vars vi kan höra era musik, lite om era musik. Du har ju vägt ett mejl så kan vi ju börja snacka mer. Det är ju på den vägen vi kan gå. Mm, så mm. ni kan hjälpa oss bli större också. Absolut, absolut. Jag ska jag säga det också att det har varit jäkla jobb med den här podcasten att få igång den. <laughs> vi har ju planerat den här podcasten i vadå? Tre månader. Ja. Fyra. Ja, det har ju som sagt, vi har gått från. Scratch, liksom. Vi har köpt in allting och liksom, eh, Vi har ju aldrig hållit på med Något sånt här förut Ingen mm, av oss mm, det är liksom, mm. Så vi hoppas att folk kommer gilla det här För vi vet egentligen inte Vad vi håller på med <laughs> <laughs> Nej, det, det är ju precis sig sant det, det är det fan inte Vi är två öldrickare. Vi sitter nu och dricker Trooper Ale ja, Och bara myser ja, ja, ja, Och snackar ja, ja. hårdokt, det ja, vad vi ja. älskar Precis. Vi, det, det kommer vara väldigt spartanskt. Vi kommer att köra här i podcast kommer vi att köra två kanske tre låtar per avsnitt. Ja, det kommer att vara bara bra jävla hårdrock. Mm. Det kommer att vara all sorts jävla hårdrock. Det kommer att vara allt från ja 70-tals influerad liksom jävligt melodiös hårdrock mm. till Death Chamber, det är tung gammal old school døts. Precis. Och det är så jävla bra. det är för övrigt det ni hörde i introt. Det är ju det ni kommer föra nu. Alltså: Death Chamber. Fallen from the Grace of God. Det där var Death Chamber med Fallen from the Grace of God. Ja, tillbaka till vad som gjorde oss hårdrockare. Precis. Eller vad fick oss att fortsätta bli hårdrockare snarare? Vi har ju snackat om just mm. ditt med 80-talets glammen. Precis, det Ja, precis, precis. Men vad fick oss att fortsätta bli hårdrockare? Ja, för mig skulle jag nog säga. Alltså, jag har nog alltid varit lite vad ska jag, speciell kanske om jag inte Jag har känt mig lite så här små utstött. Jag har alltid haft vänner och sånt. Mm, mm, mm. Men jag, alltid, jag gillar ensamhet på något sätt. Jag har aldrig känt mig som en alltså som alla andra. Och det enda som egentligen har hjälpt mig liksom att få den här ordentliga styrkan och känna mm. kraft, det är ju hårdrocken. Ja. Man får sån kraft och liksom bara, nej, jag kan liksom, den här dagen, pff, inga problem. Jag känner, jag drar på hårdrock, jag kan ju vara som helst. Mm, mm. När jag gick i skolan, jag var inte det smartaste. Jag var liksom... En average kid liksom. Precis, jag wow. hade liksom svårigheter. Och som jag hade tur i vissa lektioner att jag fick lyssna på min Aussie Iron Maiden. Och då kunde jag lugna ner mig och göra det uppgifter. Mm, mm. Men annars, jag var som. Jag var väldigt arisynd i plugget mm. Och gick mest runt för mig själv. Och när man kom hem, då dog man på hårdrock Och det lugnade ner den en hel del. Och tyvärr så fick jag inte lyssna på den lika mycket som mm. jag ville. Nej. Och det vet jag många som känner, tror jag känner likadant just nu. Som där jag jobbar, jag lyssnar på hårdrock mm. hela dagarna mm. det är det som får mig liksom att äh, mitt jobb är inte hårt utan det är bara det är skönt mm. det är, jag drar på det och jag flyter med liksom. Mm. Det är, och liksom eftersom jag var så argsint av mig och äh, lite hatisk och allting och mm. när jag fick höra och jag, jag fick känna styrka, jag fick känna liksom någonting jag aldrig känt förut det är liksom värme, gemenskap. Det är ju där jag hittade mitt liksom ordentliga kraftpaket. Mm, mm. Och alla behöver ju en trygg zon och hårdrocken mm. var det för mig. Jag, jag, jag var nog mycket likadan. Eh, var inte det där som, jag hade inte den de största kompiskretsen någonsin. Jag hade liksom min, min säkra krets på en 4-5 som man umgicks liksom mycket med visst man hade väl kanske några fler som, mm. som kom in från periferin liksom på något vis men alltid en, en kärna som man umgicks med och visst man var inte glad över det faktum att de, man var väl även sjuk på alla andra man, vem fan är inte sådär när man tar är tonåring precis alla har sina ja precis alla av sina små grejer liksom. men sen just det där som du sa ja, man fick inte lyssna på så mycket på hård när man kom hem ja, det fick <tänker> höra jag också. Skruva ner den där jävla skitmusiken. Morsan tog det inte tog det inte så bra när man började lyssna på den. Liksom hårdare hårdrocken Visst hon, hon, hon, hon, hon har väl mjuknat hon också med senaste tiden. Liksom man, jag har introducerat henne till. liksom. ja men ska man ta eh, ska man ta typ sideburn. Det kan ja, hon absolut sig. lyssna på. Ja. Det är väldigt lätt rock det är det mm, mm. Vem som helst kan lyssna på någon sorts mm, rock mm. Det är som min lillebror mm. Han tyvärr Måste jag säga Lyssnar Lady Gaga och sånt Åh, där ja. Ja, men, alltså. <snittills> Och visst Alla får lyssna på vilken musik de vill Det är bara det inte är den som L lyssna, lyssnar på. lyssna noga på, på Lady Gagas musik Vart kommer den ifrån? Jo, det är en hårdoktsgrund ja. Kate Perry, det är grunder det är så, så 80-tals glam i de låtarna. Och bara för att ta en låt i e team med Katy Perry. Det är så jävla tungt riff i bakgrunden. Så det är hårdoktsgrunder i de flesta poplåtarna nu till det Hårdokken är överallt. Kolla Katy Perrys roar som ja. lilla syster har gjort så jäkla bra. Ja, ja, ja. Det, är det, är som sagt, det är en hårdoktsgrund. Det är ju så. Men min lillebror, han... <laughs> Älskar eh, månsken som man sa. Och jag kunde ja. inte förstå vad man menade. Vad är de månsken? Ja, men låt en månsken. Jag hade menat moonshine med Hardcore Superstar. <laughs> och då fick jag reda på, ah. så liksom det finns någon musik för alla. Ja. och nej, ja jo, så kan man ju också se. <laughs> ja. eh, men som just där, vi går tillbaka till. Eh, just när man gick i skolan. Det var som vad som fick en att fortsätta bli hårdrockare. Eh, när jag väl kom in ordentligt i hårdrocksbanan igen var det i nian. Där nian. Precis början på gymnasiet. Eh, där jag kom tillbaka in. Eh, och det var för boltthrower. Eh, gamla legender. Eh, även Napalm Death Entombed. Death, Carcass Alla de där tunga grabbarna liksom Det var det, det liksom slog över Helt till det Jättetunga och Sen var jag ju fast där Och därifrån Utvecklade det liksom Till, till det, det, det jag är idag Den jag är idag på Det jag lyssnar på Men Alltså Visst, jag lyssnar till 90% bara på hårdrock sen är det ju mycket annat också. Nej, ja, men jag är ju likadan. Mm. Alltså, mm. Mesta dagarna det är ju hårdrock sen blir det lite mjukare och sånt ibland och lite olika sjönger men som sagt det är... i min bil så har du till exempel, jag tror jag är över nästan, ja, jag har över 30 skivor i min bil. Mm. Jag tror det är två som inte är hårdrocksskivor där. <laughs> så det är liksom bara, Men du, du lyssnar mycket på country. Faktiskt, det måste jag erkänna. Äh, mm. Jag, Det är bara något år sedan jag började lyssna på Country jag vet inte varför jag fastnat för det men på något sätt tror jag lyckas med det också Jag var så dåligt, jag har min häst, jag dricker whisky Ja, fast jag klarar tyvärr inte av whisky så ska ni bjuda mig på krogen på någonting så bjud mig på öl Ja, jo. nej jag är inte heller mycket på en whiskydryckare det, det kan jag säga en, en tälle ska det gå ner men inte mycket mer än så Öl ska det vara grogg de flesta av de skönaste, snällaste personerna jag vet, det är, de är hårdrockare. Ja, många av dem ser väldigt hemska ut, väldigt elaka Men det är som min mor säger till mig, du försöker vara hård men du är Teddybjörn inuti. Det är ju så, vi har båda skägg, vi är båda tatuerade, Jajamän. just nu båda rakade skallar. Jajamän. Men som ni hör så är vi ju inte så speciellt jättehårda Nej. Vi lyssnar på hård musik, men det är väl det vi får ut, utlopp för det, ja. hårda vi vill. Det, det, det hårda vi vill vara. Precis. <laughs> Man sitter där och för vad jävlar ska jag lyssna på det jävla hårt? Och bara, mm, nej på dem så, bara, Och så efteråt så bara nej. Nej. nej. Nu, nu, nu vill jag ha något mjukare. Jag har en lista på Spotify som jag kan dra på och det är bara powerballet. Och det är en riktig mysta Bara att lyssna på alltså allt från 80-talets och liksom ballader mm, mm. där det kom så sjukt mycket bra till lite nyare. och äh, Det finns så otrolig mängd av uh, olika sorters också. Absolut, absolut. Äh, det är fantastiskt. Jag kan säga en som jag lyssnar väldigt mycket på just nu som jag tycker är riktigt mm. fantastisk. Uh, det är, ska jag hittar här, I Never Dreamed med Black Label Society. Jag tycker just den låten jag hittade den finns så jättelänge sedan. Jag är ganska ny till Black Label Society med mm -hmm. Zach Wilde som har ja. funnits ett bra tag. Men just när jag hörde den här låten alltså, då var jag fast. Den är så sjukt bra. Har ni inte hört den, sök upp den på Spotify. Riktigt grym. Det är bara att ta alla Mark Knopflers banader, Golden Heart, uh, Darling Pretty alla de där, det finns så mycket också inom poppen. Det är inte bara hårdrock vi kommer prata om det här, om ni har, har trott det. <här> <här> till Motkasten 90%. det väl inte hårdrock? <här> <eller>? <här> Nej, absolut inte. <här> <här> <här> de vill bara ta liksom, beach Boys. Mm. De har gjort skit mycket bra vad gäller ballader. Beatles. <här> det finns ju hur mycket som helst. Ballader är Grymt. Så enkelt är det. Ja, det ballader är, är. grymt. Bara man... Visar, man behöver inte höra det tyngsta hela tiden. Nej. Luta sig tillbaka, ja. en sjö, bira i handen, solbrillerna på solen rakt i ansiktet. Mm. Det finns ingen skönhet än att luta sig tillbaka och bara lyssna på sköna ballader. Absolut. Det är fantastiskt. absolut Och vill ni höra bra ballader, bara lite, lite, lite tips till er. Lyssna in er på Jamie N. Commons, han är så brut totalt bra vilken röst den Korn har över till hårdrock igen, va? det blir väldigt mycket snack om lite mjuka känslor nu är jävlar softa portal. total nåna krambjörnar och så sitter bakom ja, mikerna ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja vi kanske kan dra lite om oss nu för tiden. Lite band vi lyssnar på just nu, till exempel. Ja, just nu. Oj, um, ja, det, det, det kan vi absolut gå in på. Um, Jag kan säga, för mig själv så är det faktiskt väldigt mycket five-finger death punch just nu. Mm, jo. No shit. No shit. <laughs> det, ni, ni som känner, ni känner Nick och han är... Alltså, det, det, det, det är Avens Sevenfold och eh, Five Finger Death Punch. Det är bara t-shirt där. Hans t-shirt, det är bara de ja. Och så det, skriver de det hela tiden och delar länkar. Och man är lite mm. fast om man säger så. Jag har ja, sett dem nu två gånger på några månader bara. Oh, five Finger Death Punch. Till och med min syster, men hon har en liten eh, crush om... Eh, Ivan ah, mm, hon vill ha lite mm. DNA som hon säger. Som hon ropade ut i musikhavet när de stod där när slängde ut lite grejer. Ja, det är min syster. She <laughs> wants the D. Hon vill klona. Uh, <laughs> hon vill klona. Ja. <laughs> nu vet du hur jag är i min familj. <laughs> Teddybjörnen och hon som vill klona folk. Ja, ja, ja. ja. Nej, sen, ja nej. sen lyssnar jag väldigt mycket Raupter. Ja. Jag lyssnar, som sagt, som jag sa tidigare ett av mina favoritband, Hammerfall som mm. just nu håller på att spela in ett nytt album, mm. ser jag riktigt fram emot. Mm. Även Hardcore Superstar sett fyra-fem gånger riktigt bra. Och som jag började lyssna ganska nyligen på The Unguided, svenskar. Mm. De från gamla Sonic Syndicate några mm. av medlemmarna. Riktigt yes. fantastiskt. Och jag som en liten nörd tycker om dem väldigt mycket eftersom de är väldigt tv spelsinspirerade mm, mm. Speciellt kolla in deras musikvideon. Där kan vi snacka tv-spel. Ja, för en annan så jag har jag kommit in väldigt mycket på antingen så är det konstiga band. så är helt jätteskumma band. <laughs> eller så är de jätteraka genres. Liksom mm. det är så just nu så är det Det har blivit mycket Lost Society ett okay. ett, En nytt band från Finland Unga grabbar som sjunger thrash Eller som spelar thrash Sjunger gör de också <laughs> eh, och att det, det, det, det, det, Som glad thrash på något vis okay. eh, Väldigt glada riff väldigt, Fast väldigt tungt samtidigt eh, Som en pungspark helt enkelt Så <laughs> Sen som ja, ja, ja, det, det, man blir glad av här. Sen har det väldigt mycket 12-foot ninja, det är ett band från Australien Och de lirar Experimentell metal kan man väl lugnt påstå de, ah, okay. alltså, de lirar Progressivt i grunden Progressiv metal Fast sen så blandar de in reggae De blandar in jazz De blandar in rumba Ja, men det var ju de du spelar äh, för mig. ja precis. Och sen har de väldigt mycket snygga ballader också. Det är väldigt skör sång. Och, eh, ni, kan liksom, ni som hör det här tänker bara vad är det här för något som har blandats? Men jag kan säga att det lät sjukt bra. Ja, ja det är, jät det är jätt skönt. jättetunga riff i refrängerna mm. och sen i värsterna är det... Men det är nog så här övergångar alltså, som de lyckas sätta mm. klockrent. Exakt, det är, exakt. De är det, det, det, det låter så jävla tight helt sjukt. Eh, sen har ja, jag, jag Lyssnat väldigt mycket på eh, King of the North eh, Stonerband eh, Som jag blev tipsad Av Kim i Lifer, eh, okay. gitarristen eh, Han tipsade mig om dem eh, Sen har du sen, sen, har, sen är det väldigt mycket Blandat nu, jag har inte jag, jag försöker att inte sätta mig in I ett band Per se eh, och liksom fast i ett fastighetsspår där Utan jag försöker att hela tiden Men nej, jag vill inte lyssna sönder den här låten Utan det bara hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa hela tiden, men mm, Det går väl sådär då ja, Jag kan även rekommendera ett band som heter Battle Beast Från Finland, en kvinnlig sångare Många av er, om ni är äldre Hårdrockare, känner till udo sången. Mm. Och hon Har en skön röst När hon sjunger lite så här balladiskt Påminner väldigt mycket om Nightwish när det är till de här finnar dem också. Mm. Men sen går de över och hon låter väldigt mycket som U på rösten hon tar i. Det låter jättekonstigt. Det är väldigt speciellt. Jag spelade upp det för min farsa. Och han trodde att det var, sjöng, att det var tre olika personer. <laughs> hon var väldigt speciell med Hon är skitsoffren. Ja, jag skulle jag alltså tro det. Men det är, man ska lyssna på den nya skivan som kom 2013 som heter mm. just Battle Beast. Riktigt bra. Jag har en svaghet. Vad, vad, är, det för, vad är det? för sjanger? Det är mer mot power metal okay, skulle jag okay. säga. Mm. det är riktigt skönt. Mm. De har en video ute som heter Black Ninja på Youtube. Kan du söka. Mm. Battle beast Black mm. Ninja. Jag har en liten, jag vet inte, kärlek just nu. Förkärlek till kvinnliga sångerska. jag är väldigt inne i mm. en period nu. Jag som periodare. Och för er som har hört nya sågerskan som har kommit till. Vad heter den? Arch Enemy. Arch, Arch Enemy än. Mm -hmm. uh, uh, White Clues. Precis. Mm. Inte bara en otrolig skönhet som i alla fall är. <laughs> oh. Hon har en grym röst också. Riktigt bra. Nej, alltså Angela, hon ska ha all cred för de 13 åren hon mm. var vid RODE. Alltså hon var ju hon, liksom, hon är grym och kommer alltid vara en stor personlig favorit för mig. Ja. Ja, mm. Hon var ju med i de första liksom, stora, tunga, kvinnliga sångerskorna Hon har hon... gjort sin, sitt ordentliga avtryck i hårdoken. Det ska man absolut ah, ja. inte ta oh, ifrån Gud. henne. Hon är fantastisk. Ah, ja, ja, för fan. Men de har hittat en helt klart värdig ersättare, mm. Mm. det måste jag säga. Men så, så, så, som jag också sa som det som jag, jag vill inte bli insatt i liksom, oh, det här bandet mm. utan Nä, jag, jag, jag, vill, jag vill helst lyssna på 15 band samtidigt om det går. mångfald är ja, ja, det må, må, må, mångfald hellre än att hamna på ett och samma band och bara köra sönder det bandet precis det, nej visst, jag har blivit lite som i La Society <laughs> det, jag har kört dem väldigt mycket på senaste mm. tiden men som sagt, hela tiden försöka liksom att äh, ta mig ur, att märka själv att ja, men nu har jag den här låten sex gånger på repeat. Och då får jag liksom dåligt samvete på något vis. Och bara, du är jag där igen, fan! Ja, nej, nej, det är... så, jag, så jag försöker gå över på mycket annat. Men det, det är väldigt mycket blandat från tung till melodisk rock. Liksom. Det är ja. allt ifrån, som sagt, jag är ju jag lyssnar väldigt mycket på ett band som heter Courtney, eh, Australiensare är det också. Okay. Och den sångaren han låter väldigt mycket som Jorn Lande till exempel i vissa låtar. Sen låter han som Glenn Hughes i vissa låtar. Och det är bara så jävla bra. Det är, är 80-tal. Det, 80 det är så jävla 80-tal. <laughs> de bildades bara, ja, inte många år sedan, 6-7-8 år sedan. nånting sånt där. Men ja, de precis. lirar ren jävla 80-tal. Ja. Alltså det är så jävla bra. Och så just det, Jag lyssnare, vi kommer lägga upp eh, våra favoriter eh, på Spotify. Eh, lite favoritband och Precis. även en, en, en lista kommer senare där eh, vi kommer ha band, eller låtar från band som eh, vi kommer intervjua. Precis. Låtar som vi spelar upp här i podcasten mm, till exempel. Exakt, ja, det var det jag sa. Precis, det var det jag, de, jag sa. De, de, de vi intervjuar och som sagt Death Chamber de precis. kommer ligga först, absolut som så fort vi spelar äh, upp en låt så kommer det hamna på listan exakt, så ni vet vart ni kan hitta dem mm. eftersom äh, gitarristen i Death Chamber, Marcus äh, han gav oss tillåtelse direkt när han hörde att vi skulle starta att ja, fan, har lite musik, varsågod mm. helt så gav han oss ett helt album liksom, helt gratis, äh, men som sagt de har ju lagt ner också så det är väl bara kul för honom att musiken hans fortsätter att ja, leva liksom och det är, som ni hörde, det är fantastisk musik. Absolut, absolut, absolut. Nej, ska vi ta avrunda? Ja, precis. Vi kan väl säga var de kan hitta oss. Eh, ni kan hitta oss på Facebook, på facebook.com hardrockpodcast. Ni kan hitta oss på Twitter, på twitter.com hardrockpodcast. <laughs> Sen har vi också en blogg. Den heter hardrockpodcast.blogspot.se Yes, där hittar ni oss. Och ni kan såklart maila oss om ni har frågor om ni har förslag på hardrockpodcast gmail.com Och vi kommer snart även finnas på iTunes så fort vi kommer upp där, in och preminera. In och betyd... Promenera? Promenera. In promenera på ni kan gå in och Betygsätt oss så skriv en liten recension så att vi kan klättra absolut. i listorna där också. Absolut, ge oss 10 av 10. Det är allt, all hjälp vi ja, behöver. Absolut, vi skulle vara så jävla tacksamma om ni hjälpte oss på vägen. Det... Ja, ni är allt för oss. Det är så. Utan er, inget vi. Och eh, som sagt, vi har aldrig gjort något sånt här förut. Så vi uppskatta oerhört om ni hjälper oss nu med att få igång den här podcasten och så vi kan bli bättre så att ni får höra vad ni vill höra. Och så att det här blir vi ska bli en ändå stor hårdoxfamilj helt enkelt. Absolut. Nästa avsnitt, det vet vi inte ens själva när det kommer att släppas. Det är bara att hålla ögonen och öronen öppna. Vi ska försöka att spela in åtminstone två per månad. Eh, och försöka hålla det vid, vid det till en början och sen när, när vi har kommit igång kanske blir tre gånger i månaden. Oftare kanske en gång i veckan. Man vet ju aldrig. Bästa sättet att se alla, det är väl Facebook, skulle jag rekommendera. Mm, absolut, så in och skriv och säg vad ni tycker på Facebook och gilla oss där såklart. Eh, ni söker alltså som sagt på Facebook på facebook.com slash hardrockpodcast. Eh, ska vi avsluta med en låt? Det tycker jag. Och Till den här låten så säger vi skål och hej då! Tackar